partierna, presidentmakten, rättssystemet och medier. Och sen också lite kort om Ukrainas president och viktiga inrikespolitiska händelser som har infallit under deras presidentskap. Och sen krigets påverkan på inrikespolitiken med betoning på Ukrainas motståndskraft. Det kommer vara blandningar med lite både tematiskt och kronologiskt. Jag gör lite avstickar från kronologin för att fördjupa tematiken, några avseenden. Är det någonting som ni vill fråga om som rör själva presentationen får ni gärna göra det, hålla upp handen så att jag förhoppningsvis ser det. Är det någonting som är frågor lite allmänna frågor eller mer fördjupade frågor på, på det jag säger så kan ni gärna vänta till efteråt. Det kommer, brukar finnas, det brukar finnas gott om tid med frågor under den andra eh, timmen. Då. Så. Ja, Ukraina hade ju haft ett kortlivade försök då till, som självständig stat efter första världskriget mellan 1917 och 21. Men det var ju först på 1980-talet som eh, de här eh, ja, det väcktes på nytt så att säga eh, förutsättningarna för eh, självständigheten. Och en av veckaklockorna var ju Tjernobyl i 1986 eh, som drabbade Ukraina väldigt hårt och Belarusiska Sovjetrepubliken också. Eh, och den synd också en klyfta mellan Kiev och Moskva eh, som eh, spädde på så att säga de eh, önskan till självständighet och det den perestrojkan som Eh, Gorbachev eh, drog igång. Den ledde ju till skapandet av så kallade Helsingforsgrupper. Alltså Helsingforsgruppernas eh, uppdrag var ju att eh, värna om Helsingforsavtalet som hade slutits 1975, där Sovjetunionen var en av signatärerna då, med de flesta andra västeuropeiska stater. Eh, som sen gav upphov till bildandet av OSSE och eh, där fanns ju inskrivet eh, ja, mänskliga rättigheter och, och sånt som Sovjetunionen skrev under eh, att värna om. Och det var det som Helsingforskgrupperna såg som sin uppgift att eh, värna om. Eh, och eh, ja, man grundade Sällskap för det ukrainska språket och blev en, en nationellt uppvaknande. Och man bildade en Folkfront, RUSH, enligt mönster från. De baltiska staterna till exempel. Även Belarus hade en. Och det var ett stort liksom folkligt deltagande i detta. Man började diskutera tidigare förbjudna ämnen som Holodomor, till exempel den stora politiskt framdrivna svälten 1932-1933. Och UPA, alltså den här ukrainska rebellarmen som hade verkat i västra Ukraina på 40-talet och långt in på 50-talet faktiskt. var Ämnen som tidigare inte hade kunnat diskuteras men som nu kom upp. Eh, och eh, den 24 augusti 1991 så så förklarade parlamentet då i Växjövna i Kiev eh, Ukraina som självständig. Eh, senare samma år så valdes Leonid Kravtchok som Ukrainas första president. Samtidigt genomfördes en folkomröstning den första december som med bred marginal då, eh, bekräftade, folk, eh, bekräftade parlamentets självständighetsförklaring. I mars samma år så hade det också varit en folkomlösning i hela Sovjetunionen och då hade majoriteten av Ukrainas befolkning, Ukrainska Sovjetrepubliken hade förespråkande att Ukraina skulle bli kvar i Sovjetunionen Men i december samma år så var mer än 90% för självständighet så det hade hänt väldigt mycket under det året Och den 8 december då så stöts det här Believersa-avtalet med mellan Kravchok från Ukraina, Jeltsin från Ryssland och Shushkevich, talmannen i det belarusiska parlamentet som var statschef, skrev under ett avtal som, som om inte gjorde, eller gjorde att Sovjetunionen i praktiken upphörde. Och just att Ukraina deltog i detta då som den största Sovjetrepubliken förutom Ryssland var avgörande så att säga, för Sovjetunionens dödstöd. Eh, på 1990-talet så eh, utgjorde Krim en utmaning för, för Ukraina. Eh, Krim var ju så att säga omdiskuterat eh, från ryskt sätt, synsätt så hade det, var det så att säga, ett, ett, ett ryskt område. Ryssarna var i majoritet på Krim och eh, i Sevastopol som utgjorde... Två egna så säga, subjekt, de enda i Ukraina där ryssarna så att säga, hade etnisk majoritet. Och det fanns också historiska och kulturella skäl till att Krim hade en egen särställning inom den ukrainska Sovjetrepubliken och det fanns ryska soldater på, inom Svarta havsmarinen dess huvudbas i Sevastopol som ju hade varit en stängd stad under sovjettiden. Det är dock en, en tämligen historiskt förenklad bild för Krim har det aldrig varit Rysslands vagga. Det är någonting som man har så att säga från rysk sida har försökt att göra som en efterhandskonstruktion. I själva verket har krimtatarerna ursprungsbefolkningen på Krim och utgjorde majoritetsbefolkningen på Krim när, när Ryssland ockuperade och annekterade eh, Krim då 1782, då det hörde till det osmanska riket. Krimtatarernas andel där på, på Krim decimerades kraftigt eftersom många av dem eh, deporterades eller emigrerade till Osmanska riket i olika omgångar. Men det utgjorde allt jämt 1917 ungefär en fjärdedel av befolkningen på Krim. Och sen skedde då den 18 maj 1944 en deportation av Krimtatarerna till Centralasien som Sovjetmakten eh, utförde då. Eftersom man eh, anklagade krimtatarna för samarbete med, med nazisterna, tyskarna. Eh, och eh, eh, 1954, som ni känner till, så överlämnades Krim från Ryssland då till den ukrainska Sovjetrepubliken. Eh, och det är också någonting som eh, då inte var särskilt kontroversiellt för att efter kriget så var Krim väldigt förrött så att säga och försörjningslinjerna som ni ser på kartan där och sedan gammalt så är ju en och den enda landförbindelsen till resten av Ukraina så att det fanns rationella skäl till att, att det skulle höra till den ukrainska Sovjetrepubliken tid när Ukraina blev självständigt så ansåg Ryssland då att det där borde vara ojort och det uppstod också en separatiströrelse på Krim i början på 1990-talet med det lokala parlamentet och antog en egen författning 1992 och man valde sedan en rysk nationalist Juri Merskov som president på i republiken. Och det fanns en, separatist, en aktiv separatiströrelse rent allmänt där. Men i mitten på 1990-talet så kollapsade den. Det fanns flera orsaker till det. En var interna stridigheter. Alltså det fanns en kamp internt mellan presidenten, presidenten Merskov och det lokala parlamentet om maktfördelningar Och också förmodligen med ekonomiska incitamenter i också. Det andra var att det fanns i själva verket så fick separatisterna på Krim vid den här tidpunkten väldigt dåligt med stöd från Moskva, från Ryssland. För att Ryssland hade problem med Chechenien samtidigt och man såg separatism på Krim potentiellt som ett problem för Ryssland. Och det tredje anledningen till att separatismen kollapsade i den här tidpunkten på Krim det var att Kiev väldigt resolut slog ner separatisten på, med icke våldsamma metoder man, man förklarade parlamentets författning olaglig och man säkerställde så att säga att, att Ukrainsk makt gällde. Eh, hade man använt våldsamma metoder, ett ögonblick bara så är risken att Krim redan då, alltså ungefär 20 år tidigare hade blivit en, en konflikt, en frusen konflikt kan se i med Transnistrien och Apshazien som vid samma tidpunkt utvecklades just i den riktningen. Och eh, 1997 erkände alltså Ryssland Krims tillhörighet till Ukraina och Ukrainas territoriella integritet och 1998 eh, så skapades då en konstitution för den mm. autonoma eller publiken krig inom Ukraina. En fråga? Jo, jag tänkte... Eh, då... Alltså, Jeltsin... Eh, alltså då det här avtalet där Sveaetunionen alltså, gick ut som skrivs på 1991. Hur, alltså, hur långt... Alltså hur länge tog det innan Jeltsin började... Alltså, det var Jeltsins regeringen som tog eh, har hade det kontroll över också, eller hävdade det riskstadsägem för kling. Ja, alltså man det dröjde ju inte länge innan man började ifrågasätta att Krim hörde till Kina efter, efter... Ja, men var det här stats var det här rysk på den tiden eller var det bara Ja, det var det, det var det. väl i praktiken men man tog inga direkta åtgärder kanske för att förverkliga det. och som sagt man så är skepsis på de här separatisterna på Krim. Men det var också andra, inte bara som centrala ryska organ utan även till exempel Moskvas dåvarande borgmästare Uelushkov hade också ett väldigt stort engagemang för Krim och tidigt, alltså redan på 1990-talet och så det fanns också regionala aspekter av det. Då kommer vi in på kanske som är huvudpunkten, eller huvuddelen eh, i politikens fundament och det är de här delarna jag kommer att gå in på med diverse utriktningar eh, och en sådan liten historisk utvikning vad det gäller konstitutionen är ju att eh, Ukraina hade en konstitution redan 1700-talet eh, den så kallade Philip-Urlycks konstitution, det, han var ju Sapporosk-Kosakernas hetman. Och den här författningen då var anses som en av de äldsta demokratiska författningarna i världen. Han var hetman för Sapporosk-Kosakerna efter Mazepas död. Alltså Mazepa som var allierad med Karl XII i Stora Nordiska kriget. Och När Mazepa dog 10 så 10 år 10 och han levde sedan i exil i Sverige faktiskt mellan 1716 och 20. och den här konstitutionen sattes att säga, en demokratisk standard eh, Den blev ju aldrig eh, implementerad kan man säga eftersom eh, Ukraina och sagt, hetmanatet aldrig fick lite så att säga eh, den förverkligades aldrig på plats men den har levt kvar som ett, ett ideal kan man säga och historisk förebild för att den innehåller det här eh, maktedelningsprincipen som som sen blev vedertagen med Montesquieus maktdelningslära om, om styrande, lagstiftande och dömande makt. Så att det fanns ett, den innehöll till exempel ett moment där man begränsade Hedmanens maktbefogenheter och det fanns också ett folkvalt parlament som kallades för generalsrådet. Så att den, eh, den ses som en viktig föregångare till den nuvarande konstitutionen då. Ja, den har aldrig kommit att verka i praktiken. Den nuvarande konstitutionen är ju från 28 juni 1996 och den förverkligar också då de här maktdelingsprinciperna och styrande, lagstiftande och dömande som ju är finns i de flesta demokratiska konstitutioner Den har också en väldigt stark ursprung, i en stark presidentmakt och den bilder då, dåvarande presidenten Redan efter fyra år så ville han ytterligare stärka presidentmakten genom en folkomröstning eh, som skulle ge Kortsman, presidenten av makt eller rätt att upplösa parlamentet till exempel. Och, eh, man skulle minska antalet eh, parlamentsledamöter från 450 till 300 och introducera överhus istället. Men eh, den trots att majoriteten faktiskt av befolkningen och röstade ja till det här så kom den aldrig att förverkligas därför att folkomröstningen i sig bedömdes senare som icke-konstitutionell Och sen svängde Kurzma på bara ett par år sedan till ungefär 180 grader och började istället förespråka ett större makt i parlamentet och mindre till presidenten eftersom hans andra presidentperiod, som vi ska se snabbare, hur på slut och han befarade eh, att det, det skulle komma andra till makten som han inte ville se där med så stark makt som han själv hade haft. Eh, och sen kom Orange revolutionen 2004 och eh, den löstes genom en en kompromiss eh, där man stärkte parlamentet eh, på presidentens bekostnad Egentligen det som Kortsman då hade förespråkat lite tidigare. Och den trädde i kraft för 2006. Och då var ju Yushchenko president, kommer in på det senare också. Men sen när Janukovic kom till makten och vann presidentval i 2010 så gick han tillbaka till den ursprungliga konstitutionen. Den version från 1996 med en stark presidentmakt. Eh, och eh, som ni kommer ihåg, eh, i samband med Yuromaidan eller efter Yuromaidan-revolutionen eh, så eh, återgick man igen då till en reviderad version av 2004 års konstitution och den var ju meningen att Janukovic skulle implementera eh, genom ett dekret men han gjorde inte det, han åkte och lämnade Kiev också genomfördes det i alla fall då av parlamentet. Eh, så. Att det som finns idag är, konstitutionen är ju fortfarande från 1996, men det finns ju då en reviderad version av den version så att säga, som kom till 2004, först, första gången. President makten och Ukraina är idag, man jag säga, semi -presidential, som, ja, att semi-presidentiell demokrati. Som väger parlament och presidentstyret. Det innebär att man har en folkvald president men man har också en premiärminister som har en majoritet av parlamentet bakom sig. Presidenten kan, ja presidenten kan han är så att säga en garant för konstitutionen då enligt konstitutionen byggbokstav han står liksom för statens enhet kan man säga. Han har en stor makt, han det är den som representerar landet och eh, har en möjlighet att utfärda dekret och så. Han eh, kan föreslå ministrar, till exempel Frans utrikesministern som sen parlamentet ska godkänna eh, och likaså chefen för säkerhetstjänsten, är SBU. Vad det gäller riksåklagare och domare så är det då eh, Rödan som, som som bestämmer så att säga. Det var lite, lite oklart där på bilden, men ja. Presidenten är också överbefälhavare för Kleinas väpnare styrkor. Det är ju väldigt viktigt idag naturligtvis. Och han har också möjlighet att upplösa parlamentet givet vissa omständigheter. Det gjorde han ju 2019 när han hade blivit under presidentvalet så upplöste han ju parlamentet och det blev ett nytt parlamentsval. Och parlamentet, Välsovna Rada högsta rådet, har då 450 ledamöter. I praktiken är det 424 eftersom man inte har kunnat hålla val i delar av Donbass varken 2014 eller 2019. Det är 26 mandat som har inte kunnat fyllas ut. Och man har haft ett system med 50-50, det vill säga 50 av de här 450 mandaten väljs via partilistor som är enhetliga för hela landet och 50% är enmansvalkretsar och Det är just 26 av de 50% som man inte kunnat fylla. Mm -hmm. och man antog en ny vallag som ska komma att gälla efter eller i samband med nästa val till parlamentet. Den antogs 2020 och där återgår man till ett proportionellt valsystem med öppna partilistor och parlamentet minskar också till 300 ledamöter. Men det valet skulle ju hållits nu den 29 oktober men det kunde man inte göra då. Och det har att göra med att konstitutionen och lagen om krigslagar förbjuder genomförande av parlamentsval under krigslagar. Och föreskriver att om krigslagar råder så sitter det parlamentet kvar tills det krigslagarna upphör och då ska det hållas nytt president eller parlamentsval inom 60 dagar och när det valet har skett och ett nytt parlament kan tillträda då ersätter det det tidigare. Så det är så det är skrivet. Politiska partier, ja. Alltså Rent generellt om vi ser att det är hela Ukrainas Följdständighetsperiod så är det ju alldeles uppenbart att man har haft ett svagt partisystem. Vilket gemensamt med hela den postsovjetiska världen, minus de baltiska staterna möjligen. Och det är till stor del en del av det följda det sovjetiska arvet där man hade det starkt eh, eh, sovjetiskt kommunistparti. Eh, på ytan kan man tro att det är, är pluralism, det finns en stor ideologisk spännvidd med vänsterpartier, högerpartier, centerpartier nationaldemokratiska partier och även nationalistiska partier men i själva verket är ju partierna väldigt koncentrerade kring några betydelsefulla personer och de är svagt ideologiskt förankrade svaga partiprogram och ofta uppbyggda kring karismatiska ledare några av partierna har ju haft namn efter sina ledare, Petro Poroshenkos block eller Julia Timoshenkos block och så vidare. Eh, och, eh, de har också haft alltså generellt då, haft ganska stor distans till sina väljare eh, vilket har lett till ett ganska svagt ansvarsutkrävande. Då. Och, eh, eh, partierna har ju också generellt ofta varit ganska korrupta och fragmentiserade. Och det har ofta saknats en intern demokratisk process. Alltså det har inte funnits viktiga strukturer, med ungdomsförbund och kvinnoförbund och den typen av partistrukturer som är vana från Sverige till exempel. Har ju inte... Sen finns det det här med politiska teknologier. Alltså Den sittande makten framförallt under Korts masspresidentskap och även Janukovic så fanns ju en, en tendens att liksom skapa egna partier som, för att, som liknade andra existerande partier som man var motståndare till till exempel nationalistiska partier som, som skulle konkurrera med oh, det här partiet det Folkfronten som sen blev ett parti och gjorde att det splittrades och så vidare så Man skapade virtuella partier, kan man säga Eh, och eh, eh, bland politiska teknologier eh, eh, kommer ju också det här med att manipulera massmedia och, eh, och mobilisera administrativa resurser, alltså att den sittande makten då eh, helt enkelt ger order till statsanställda bland och andra som är väldigt beroende av staten att de ska rösta på ett visst parti eller att man ordnar med evenemang, valmåltider och så vidare för att öka på röstandet. Eller till och med betala demonstrationer, valkaruseller, att man skickar olika väljare till olika eh, val, vallokaler för att de ska rösta flera gånger. Och mixtrande med vallängden har ju förekommit. Nu pratar jag generellt liksom ända från 1991. Det här har ju skett mer eller mindre under olika perioder. Eh, eh, om vi ser till resultatet i partivalet 2019 så var då Folket tjänare Stohanna Rådo eh, var det parti som fick nästan hälften av rösterna och fick en egen majoritet i, i eh, och, och, och På två andra plats kom Oppositionsplattformen för livet som hade två partiledare där som ni ser. Mm. 13% är ett proryskt parti Sen kom B at -B at då Julia Timoshenkos parti i Fremenslandet Europeiska Solidaritetspartiet Petro Poroshenkos, den tidigare presidentens parti och Holos då. och Anel-säsongaren Vakarichoks parti Alla de där är inte riktigt kvar i politiken, åtminstone inte Vakarichok och Medvedchoka på olika skäl Efter Rysslands invasion 2022 så så kom ett dekret den 20 mars som suspenderade 11 proryska partiers verksamheter under krigslagar. Och de flesta av de partierna var väldigt marginella men ett av dem var ju faktiskt det här stora oppositionsplattformen för livet som hade den andra största fraktionen. Det innebar att den, den fraktionen splittrades i två. Och, och, Företräderna för de partierna eller för de fraktionerna har i väldigt hög grad omprövat sina tidigare ståndpunkter och idag skiljer sig inte särskilt mycket från de andra fraktionerna vad det gäller synen på Ryssland och kriget Men några av de andra partierna som, som sagt har betydligt mindre och inte satt i verksamma röda kom sen att upplösas efter domstolsbeslut. Flera av företrädarna hade till exempel ja, samarbetat med ryska trupper eller ockupationsmakten. Det var några som dömdes för, för planering av terror och så vidare. Några av partierna upplöste sig också sig själva och företrädarna flyttade utomlands i några fall till Ryssland till exempel. Så partisystemet idag är betydligt... Ja, Simika annorlunda ut jämfört med innan invasionen. Medvedchok som ni ser där på bild han satt ju redan i husarrest innan invasionen inleddes så han rymde därifrån men greps och sen eh, var han med i en tvångutväxling eh, i april förra året. Rättssystemet jag fram till för några år sedan då, så var ju Ukraina ett av Europas mest rätts- och säkra länder. Enligt World Justice Project så rankades Ukraina 2020 på 70 andra plats av 128 länder. Då hade man ändå tagit sig upp sex placeringar sedan året innan. Och man var nummer 7 av 14 i regionen. Alltså för detta Sovjetrepubliket det var i mitten. Och rättssystemet rankades på nittionde plats av 128. Och det här är ju ett arv från Sovjetunionen men delvis också ett resultat av ett bortprioriterat område under många år. Det sovjetiska arvet består ju naturligtvis av att Sovjetiska kommunistpartiets tänkande genomsyrade hela samhällskroppen. Konstitutionen och sovjetiska lagar betydde egentligen ingenting, utan det var ju oskrivna lagar som gällde. Eh, det fanns sådana begrepp till exempel som papanjattan, eh, det vill säga att man gör det på vårt sätt, eller genom att man förstår hur det skulle ske. Det fanns outtalade liksom, regler för hur saker och ting skulle gå till. Eh, telefonnageprava, alltså telefonrätt. Eh, Alltså att en uppsatt person kunde ringa till en domstol och sen helt enkelt tala om hur eh, rättegången skulle, hur det skulle dömas i rättegången. Alltså politisk styrning av rättegången var regel. Eh, och efter 2014 då eh, i de andra revolutionen och 2016 så har radarn antagit eh, flera lagar syftande till att stärka rättssystemet så en hel del reformer har skett och det har också varit starka påtryckningar från civilsamhället i Ukraina och från utlandet, från samarbetspartners som EU och finansiella långivare som IMF för att reformera rättssystemet och genomföra reformer inom antikorruption så man kommer komma till alldeles strax men först lite om oligarkernas makt för det är också en sån här sak som har varit väldigt signifikant i Ukrainas utveckling och för flera länder postsovjetiska länder skillnaden är med Ukraina är till exempel att oligarkerna aldrig underkastades eller rensades ut på samma sätt som själv i Ryssland när Putin kom till makten Eh, och Det är också en skillnad med till exempel Jorgen idag och Moldavien <skratt> under många år. Där det egentligen fanns en oligark. Där det heter Hannity han de, i Jorgen. Och eh, i Moldavien där 2010-2020 så hette han eh, nu. Eh, men för att Ukraina har haft eh, olika oligarker och det fanns en stor spännvidd mellan deras ja, intressen. Och det har på sitt sätt, eh, har ju det resulterat i att oligarkernas makt har varit ganska stort och omfattande och å andra sidan så har det också bidragit till en viss pluralism i systemet. Eh, det, det här med oligarker och olika planer, det är också en rest från sovjetsystemet. Det fanns redan då i någon mån och var ett sätt att hålla samman regionala strukturer. Man höll ihop med de som kom från samma region. Man hoppades, hoppades att det skulle innebära att man kunde skydda sig mot utrensningar och kanske till och med i lägren att man höll samman med dem som kom från samma region eller från samma stad. Eh, och det på sikt skapade starka regionala industricentra och det var liksom starka regioner eh, och svagt centrum i den nörkanska Sovjetrepubliken alltså det fanns ju i, i de då framförallt gruvbrytning var ju en viktig industrinäring i Nepropetrovsk till exempel försvarsindustri och i Charkiv maskinindustri så att det var en viss eh, fokusering inom olika regioner på olika näringar och det skapade de här starka klanstrukturerna och eh, man talar om de här röda direktörerna som alltså satt på olika eh, som direktörer för olika statliga myndigheter och industrier och de i samband med att Ukraina blev självständigt så blev de så att säga de första oligarkerna i postsovjetisk tid under kraftshocks presidentskap, alltså från 1990-talet så tillätts också eliterna till exempel i Donetsk i mångt och mycket sköta sig själva och gav stor autonomi att sköta regionen egentligen utan inblandning från Kiev eh, och det var ett sätt att hålla de liksom lojala med i Ukraina att det inte skulle hänga sig åt separatism eh, under Kotsma sen så kan man tala om ett liksom, mog, klansystemets mognad var koncentrerat då kring tre industriklaner. I Nipropetrovsk som då Kutsman själv kan man säga sprang ut. Han var ju chef för en ducivfabrik i Nipropetrovsk. Han var först med minister och sen president. Och Donetsk och Kiev, alltså tre klaner som konkurrerade med varandra. Samtidigt var de alla beroende på något sätt av presidentens goda vilja. Eh, sen under Yanukovic så skedde en, en omstrukturering kan man säga av det här. planstrukturen. Eh, eh, då man talar om familjen, alltså personer ur hans egen familj. Eh, samt personer från Donetsk hans omgivning eh, som blev den alltid dominerande klanen då, bekostnad av eh, dem från Petrovsk och Kiev. Eh, och eh, 2014 då i samband med i eh, de revolutionen då att Janukovic eh, flyttade då så delades eh, familjens tillgångar upp mm. eh, och många eh, oligarker förlorade stora förmögenheter och kopplade till olika industrier i Donbass till exempel som hamnade i i, i skottlinjen då stridigheterna där började och det kom nya oligarker som utmanade de gamla Men vi ser bilderna där på de ledande oligarkerna kan man säga under en längre period Eh, och eh, Akmetov, han kommer ju från Donetsk så han har ju haft ägande då inom gruvindustri framförallt, energibolag och finansmedia. Eh, eh, han har kommit att förlora mycket av sin, eh, sin förmögenhet då i samband med 2014 men han har lyckats återuppbygga en hel del av det. Eh, och eh, Kolomoisky är ju oligarken som eh, framförallt inom bank och finansvärde och också media och den som eh, lyfte Zelensky fram och sponsrade honom kan man säga det var ju i hans tv-kanaler som Zelenskys humorshower visades idag är han, eh, lever han i exil och han är till och med fråntaget sitt ukranska medbördskap så att eh, han är i hög grad bortkopplad E, Filtas är en oligark som har levt i exilen sedan 2014. E, har också haft stort ägande inom energibolag och media. Och Pinchuk, e, Kortsmas Svärson också utflytelserik e, på många sätt. E, Poroshenko är ju själv en oligark, han har ju haft, eller har ju fortfarande en konfliktionsindustri. rorsan och var ägande och så. Uh, och Medvedchok då som uh, idag befinner sig i Ryssland och är helt uh, uh, avknoppad från det här. Då. Det finns mycket att säga om oligarkerna men vi, vi får uh, gå vidare till antikorruptionsreformen. Ja, det har alltså skett stora uh, förändringar efter invasionen. Eh, och innan dess också, och eh, ja, framförallt mellan 2014 och framåt som man genomförde en rad eh, reformer eh, syftande till att stärka då, eh, antikorruptionsinfrastrukturen. Man skapade till exempel olika eh, eh, olika organ, till exempel den nationella antikorruptionsbyrån, NABE speciella antikorruptions åklagare, SAPO och HAC står för High Anti-Corruption Court och så finns det en nationell myndighet för antikorruption, EMMA CMP. Man har också genomfört ett system för elektronisk upphandling som heter Prozorro och olika e-tjänster som ska säga göra det att eh, koppla bort det här beroendet som man annars hade av att, att liksom få saker och ting gjorda. Och man kan göra det utan att ha någon kontakt med den som fattar beslutet så minskar korruptionen. Så att De där reformerna har varit väldigt framgångsrika. Man har också antagit en ny antikorruptionsstrategi till 2025 och ett antikorruptionsprogram och flera höga befattningshavare har faktiskt avkledats eller åtalats för korruption. Eh, till exempel eh, till och med domare i högsta domstolen, Fsefodknyaset, som avskedades och häktades efter att ha tagit en muta på 2,7 miljoner eh, dollar. Eh, och Ukraina har också förbättrat sin eh, placering på internationella korruptionslistor eller antikorruptionslistor snarare. Kanske inte den utsträckning som man kunde hoppats med tanke på alla de här reformerna men, men likväl har man tagit ett, ett kraftigt språng uppåt. Och till motsats till många andra länder som har där det pågår ett krig så har Ukraina gått i positiv riktning. Annars är det vanligt att, att man, korruptionen ökar i krig. Vad det gäller media så, ja, om vi talar om hela perioden, drygt 30 år då, så som sagt relativt stor pluralism i media. Eh, och det har också att göra med det här att det finns många, äg mycket ägande, alltså olika ägare som har olika mediakanaler. Eh, och eh, samtidigt har mediefriheten har växlat beroende på politiska konjunkturerna. Det var betydligt svårare under, eh, innan Orange revolutionen och eh, också under den liksom politis i de revolutionen som början varit eh, däremellan förra och efter. Eh, Media har ändå varit då starkt koncentrerade till några oligarker som jag nämnde, Pinchok, eh, Koromojski, Fyrtas och Ashmetov har varit de stora fyra stora medieägarna, men även Poroshenko har haft sina egna tv-kanaler och så vidare. Oj. Efter Rysslands invasion så har den här mediekoncentrationen tilltagit. Och dels har det att göra med att eh, i, under ett krig då så eh, har man velat centralisera tv -nyheter. till exempel en kanal eh, som har som sänder något som heter Telemarathon Nobini, alltså i din Novgny. Så är förenade nyheter. man sänder, Flera kanaler har gått samman för att sända nyheter i en enda kanal dygnet runt. Och Det har också att göra med att de finansiella möjligheterna är ju sämre, mindre annonsintäkter och så vidare. Och Vi har också sett en nedgång för tryckt media och uppgång för digitala mediekanaler. Men det är en trend kanske som. Det finns här också. Vi hade en fråga där. Det här var. Um, det ungefär någon på ungefär på korruptionsmätningen. Ja, så jag kommer ihåg. Eh, eh, International har ju den här Corruption Perception Index. Och där hade eh, från 2014, där tror jag, Ukraina eh, var på 142 andra plats av 180 länder. Och 2022, 116 plats av 180 länder. Så det är en, en höjning i alla fall. Ryssland motsvarande period låg stilla eller hade sjunkit lite så att Ukraina gick om Ryssland i, i positiv riktning ja, där också. Ja direkt också. Okej då. Och Tom Moiskjer och för alltså Han är inte utvisad, han har levt exil i, det gjorde han även när Zelenske blev vald, så levt han i praktiken mot i Genuev. Han har tre pass, Ukraina förbjuder ju egentligen dubbla medborgarskap, men han har förklarat att han har tre, så det är inte applicerar på honom. Han har haft, haft ukrainskt, psykotiskt och psykotisk och israeliskt, nu har han tagit sitt ukrainska. Eh, och, eh, ja, jag vill inte spekulera i orsaken till det, men att det finns en större, mm. eh, naturligtvis en större motsättning då emellan eh, och eh, hans bank, eh, privatbank blev ju eh, förstatligades redan under Poroshenkos tid, 2016, eh, och, och så, så att eh, det fanns en, eh, annars ju eh, Kolomoiska är en person under 2014 då, som var väldigt. Han sponsrade flera av de här frivilligbataljonerna och eh, Han var ju i Nepropetrovsk då. Eh, men sen eh, under senare år har han gjort uttalanden som eh, egentligen skiljer sig väldigt mycket från det, det han stod för då. Eh, mera eh, nästan proryska uttalanden eh, och det kan vi också ha spelat in jag vet inte riktigt exakt då och då ska vi se ja. vi har redan varit inne på de här figurerna men lite kort bara så Lenin Kaptchuk var ju då den första presidenten han hade ju tidigare en erfarenhet som kommunistisk kommunistisk politiker och han var ju då blev vi vald till ordförande i det sovjetiska Eversion som blev han president, som sagt, i december 1991. Under hans tid så blev kortare än han hade tänkt sig så skedde mycket av den alltså initiala institutionsuppbyggnad. Man skapade de här olika strukturerna som krävdes för en självständig stat. Betydelsen av den stora koalitionen då brukar man tala om att han, han företrädde ju den tidigare kommunistiska eliten som nu var så att säga, nationalistisk men som också behövde stöd från eh, de tidigare dissidenterna, liksom, en nationalistisk roche, eh, den typen av politiska spektrat Och man kan säga att han är en koalition eh, mellan de eh, olika strukturerna. Samtidigt så var ekonomin väldigt besvärlig, naturligtvis, och var stor hyperinflation. Och det saknades ekonomiska reformer som kunde reformera det planekonomiska systemet. Och det ledde till strejker och så vidare, och han var tvungen att utlösa nyval. Och då valdes Leonid Kortsman till president. Och hans första period var väldigt framgångsrik. Han igångsatte flera reformer, till exempel ekonomiska reformer. Och man antog en ny valuta, Ryfna, och den första konstitutionen och allt det där. Den andra perioden var mindre framgångsrik då Kutschma blev väldigt insyntad i korruption och maktmissbruk. Och vi har det här mordet på eh, journalisten Georgi Gongadze eh, som ledde till en jätteskandal eh, eh, där eh, den så kallade kassettskandalen eh, där eh, inspelade band från presidentens kontor då eh, gav intryck att presidenten hade godkänt mordet på den här kritiska journalisten Gongadze och eh, det ledde till en stor massrörelse Ukraina utan Kursma som sen ledde fram till Orange revolutionen Och Orange revolutionen var ju en fredlig revolution med krav på demokratiska och rättvisa val Kotsma som hade suttit två perioder. Han hade eh, sonderat terrängen om man kunde ändra konstitutionen så att han skulle eh, kunna sitta en tredje period. Eh, och eh, konstitutionsdomstolen hade gett honom den möjligheten eftersom man då eh, eh, sa att den första perioden inte gildes eftersom konstitutionen inte fanns när den inleddes. I alla fall så valde Kortsman att inte använda sig av den rätten. Och han var då rädd för sitt eftermäla, därför ville han inte kalla in säkerhetsstyrkorna, slå ner protesterna med våld. och eh, Det ledde till att eh, revolutionen lyckades och att man lyckades få fram, eh, göra om den andra valomgången eh, och Jurgenko eh, kunde väljas då precis som. Alla opinionsundersökningar hade pekat på. Det fanns arbet från orange revolutionen var så att säga väldigt positivt. Det ukrainska civilsamhället hade visat sig väldigt starkt. Och majdan hade så att säga det stod för en kraft att förändra. Den här relativt oberoende median då hade också spelat en viktig roll att det fanns kanaler så att säga, att kommunicera med, med folket. Eh, vad det gäller det negativa så för Rysslands del, alltså Ryssland satsade ju väldigt hårt på Janukowitsch eh, premiärministern som förlorade valet då och eh, eh, från Rysslands del så såg man det här att det här var något som man inte ville uppleva igen. Det var en stor besvikelse så att säga och ett, ett fiasko från Ryss sida att den kandidaten som man väldigt hårt lanserade då inte vann. Eh, och eh, eh, det eh, övertygade säkert Anna Kovic om eh, att man då inte kunde eh, låta sån här revolutioner ske utan, utan att man... De var tvungen att ner det med våld det skulle träffa igen, och det gjorde det ju senare. Kan du hälsa en paus här? Ah, ja, kvart i. Förlåt, ja. du skulle sagt det. Ja, men då tar vi paus. <laughs> jag, jag trodde det var pick, men nu kvart i. Nej. Ja, men jättebra. 15 minuter. Från. Mm. Ja, ja.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 jag är ju Och det som mm. har